Tak jsme se dostali k pátému stupni utišení. A to je co? Kdo si to pamatuje? Damayati. Dobrý. <laughs> Damayati znamená, že si začínáme účinně podmaňovat neblahé tendence našeho vědomí, které nás připravují o jeho vnitřní klid, což je otupělost neboli klesání a rozptýlenost. A rozpílenost v pochopení jogy je též stav lpění, stav nelibosti, zloby, stav pochybnosti. Vše toto není nic jiného než stav rozpílené mysli. Mysli, která nepronikla do svého zdroje. Jestliže, jak už jsem se zmínil, síla pozornosti v nás začne zrát, máme přístup, kde buddhistické filozofie, máme přístup ke stavům uvědomění, sampraďania. Sampradjanya doslova znamená schopnost dávat věci dohromady ve vědomí na základě moudrosti. Ne na základě našich pomílených představ a osobní vůle. Čili Abychom dávali sebe a svět dohromady na základě moudrosti, musíme v sobě vypěstovat sílu pozornosti. Síla pozornosti doslova znamená smrti, síla upomínání nebo rozpomínání se. Upomínání, rozpomínání se smrti doslova znamená paměť. Ale zde znamená paměť toho, co právě děláme. Čili upomínání na to, že koncentrujeme právě vědomí na tento a tento objekt a to vědomí se nenechá jiným vědomím, jiným počitkem hostilovat. Toto je stav pozornosti. Tento stav pozornosti je základem uvědomění. A uvědomění je to, co na základě pozornosti odstraní z vědomí, Tendenci klesat a tendenci se nechat rozpilovat. Čili tendenci letargie a tendenci rozpilování. Opakují v pochopení jogy i lpění. Zloba, pochybnost, není nic jiného než stav rozpíleného vědomí. Rozpíleného vědomí, které ztratilo pozornost. Jestliže v nás dozrála síla pozornosti, dosáli jsme toho, že naše Vědomí neopouští objekt meditace, ať máme jakékoliv jiné počítky. Tedy zakoušíme stavy blaha, jelikož zakoušíme stavy jistého uspokojení s tím, co děláme, pokud nemáme uvěd, sílu uvědomění, vede to k tomu, že naše vědomí stráví, strácí pozornost a nastává hrubý stav klesání. Že ačkoliv i ještě zůstáváme u meditačního objektu, přestáváme ho vnímat jasně. A jestli tento stav pokračuje, vede to k tomu, k tendence, že tendence spánku, letargie nás když jsme se tomuto stavu vyhnuli, musíme posílit sílu uvědomění. Jestliže posílíme sílu uvědomění, dosahujeme šestého stádia utišení, které se nazývá shamayati. V šestém stádiu utišení šamajaty Veškeré hrubé tendence mysli ke klesání a stoupání jsou odstranění a tím pádem meditující zůstává bez velkého úsilí u objektu meditace a bez velkého klesání a stoupání mysli dlouhou dobu a nenechá se ničím hostilovat. Jestliže objeví, a v tomto stavu vědomí může objevovat okamžitě tendenci klesání či stoupání mysli, jestliže je tendence klesání mysli, okamžitě ji odstraní, na základě vůle, na základě uvědomění, která je spojená s aplikací vědomí, takzvaným vytárka, na meditační objekt, které zabrání dalšímu postupu klesání mysli. Jestliže je tendence k rozstilování, aplikuje u pekša, co znamená odpoutání se mi, spojené se s uvědoměním. A na základě správné aplikace Antidot, tedy vědomí dosahuje, plného utišení, viu pašamati, což je sedmý stav procesu utišení. Jestliže dosáhneme stavu viu pašamati, vi vy je emfatický prefix, hm? čili je hm? vědomí je velice utišené. Meditující může strávit dlouhou dobu i celé hodiny bez jakéhokoliv hlubšího stavu rozpilování vědomí. Tím pádem jeho síla uvědomění na základě pozornosti dozrává. Jelikož síla uvědomění na základě pozornosti dozrává, je schopen odstranit i ty nejjemnější tendence klesání a stoupání mysli. Tím, to je technický výraz, který najdete jak v hindu systéme, v systémech systémach tak i v buddhismu, tomu se říká Abhoga, Abhoga a Anabhoga. Jestliže v budoucnosti se budete zabývat více jogou budete číst možná komentáře Vača Špaty k k mu Yoga Sutras, tam najdete dlouhé, dlouhé pojednání Abhoga a Nabhoga. A, na a buď znamená vlastně technicky aplikace, vědomí na objekt. A tato aplikace vědomí na objekt bude buď s nedostatkem úsilí anebo s příliš velkým úsilím. Jestliže je nedostatek úsilí, vede to ke stavu klesání Jestliže je příliš velkého musilí, vede to ke stavu rozptilování. Aby meditující dosáhl rovnoměrnosti mysli, musí se tedy zbavit jak abroga, tak anabroga, jak aplikace vědomí na objekt, s přílišným úsilím, tak i aplikaci na oběd, se nedostatkem úsilí. Tím pádem se zbaví všech tendencí, ať jakkoliv subtilní, k klesání anebo těkavosti mysli. Jestliže se mu to podaří, dosáhne stavu jednobodovosti. EKKT. Stav jednobodovosti mysli je stav mysli a zůstává stále rovnoměrná. To znamená, že veškeré kladné faktory mysli, samády, je v buddhistické meditaci definován jako stav čistého vědomí, prodlevá v Proto v buddhistické tradici rozlišujeme správné samády a nesprávné samády. Jestliže se máme koncentraci a máme tendenci k pění na objektu poznání nebo k nelibosti s objektem poznání, můžeme být koncentrovaní a mít a hněvat se, to se nazývá nesprávné samády. Správné samády je jednobodovost čistého vědomí. Čisté vědomí je to vědomí, které je zbaveno všech nezdravých tendencí. tendence k obzvláště tendence k pění a nelibosti. Zdravé vědomí oproti tomu je to vědomí, které je rovnoměrné a zbavené tendence k pění a nelibosti vůči objektu. Tedy, jestliže na základě dozrání síly uvědomění na základě pozornosti. Čisté vědomí se stane jednobodové, bez jakékoliv i subtilní tendence ke klesání a stoupání. Dosáhli jsme osmého stavu utišení, což je jednobodovost vědomí. A na základě zvyku, pěstování zvyku čistého jednobodového vědomí, pak získáváme samády. Samády ve smyslu správné aplikace ne vědomí na meditační objekt. A teď zbývá jen, aby jsme si to ujasnili konkrétně na nejpříhodnějším objektu meditace, což je dech. Hm? Tak uděláme zase krátkou přestávku, nebo hned se dáme do meditace. Vezměte si tedy nějakou podložku, abyste seděli pevně. Asi si taky něco vezmu. To jsem se naučil od té pana Čumpelíka to vás taky učil. Sednout pátěch uprostřed. V čínské nebo tibetské tradici meditace na dech se nazývá eh, Lyum Miao Fa, což znamená šest krásných metod. První metoda se nazývá šusí počítání. Druhá metoda se nazývá anugamana sledování. A třetí metoda se nazývá ustanovení. Stápana. My jsme měli v rámci devíti stupňů stápa to je stejný stápana. Stápana pak ustanovení, to je stav jednobodovosti a samády, nebo trénink jednobodovosti a samády. Tedy první stupeň. Nebo první krok je počítáním, nemusíme zrovna počítat, můžeme si jenom uvědomovat, říkat si třeba nádech, výdech, nádech, výdech. Zabránit tomu, aby vědomí se zabývalo čímkoliv jiným než dechem. Čili plná přítomnost vědomí na dechu. Nezabývat se tím, co bylo, nezabývat se tím, co bude. Nenechat mysl rozpirovat a nechat mysl prodlévat v současném plném prožitku nádechu a výdechu. Tomu se říká počítání. Jestliže chce v čínském buddhismu, máme různé druhý počítání. Je to složitý systém. Můžete si vybrat ten nejjednodušší. Prostě nádech 1, výdech 2, nádech 1, výdech 2, nádech 3, výdech 4, nebo ještě lépe nádech. Výdech jedna, nádech, výdech 2, nádech, výdech tři. Jestliže vědomí opustí nádech a výdech a začne se zabývat jinými věcmi, zpět k jedna. Meditující se potrestá. Hm? sám sebe potrestá tím, že se vrací na začátek. Hm? Čili jakmile ztratíte nádech, výdech, okamžitě od začátku začít jedna. Jestliže počítáte třeba nádech, výdech sedm, nádech, výdech devět, to znamená mysl, Není koncentrovaná, znova se potrestat zpět k jedničce. Hm? Jestli eh, mysl se začne dlouho zabývat jinými věcmi, přestože zůstává eh, nějakým způsobem ještě udechu, znova se vrátit k jedničce, hm? když dlouhou dobu myslíme na něco jiného. Eh. Sám sebe se disciplinovat tak, aby vědomí zůstalo údechu. Může se i používat mantra, hm? třeba v tajsku, při nádechu bu, při výdechu do, hm? bu, do, bu, do, bu, do. Jedno, jaký způsob používáme, důležité je, aby vědomí plně zůstalo v současném početku dechu. Teď v čínské tradici, stejně tak jako v Tibetu, stejně jako v Joze, proces meditace na dech má vlastně čtyři úseky. Nádech. Úsek mezi nádechem a výdechem, což je vlastně kumbaka. V máme antara kumbaka, vnitřní kumbaka, bahya kumbaka, vnější kumbaka. Čili eh, když držíme dech v těle, tak to je vnitřní kumbaka, když jsme vypustili, po tedy první, první krok je nádech, druhý krok je mezi nádech, když ještě nezačal výdech, tak mezi nádechem a výdechem, ta mezera se jmenuje antara šlása, to znamená dech. Přestože v tomto úseku neexistuje dýchání nosem, a to je důležité si uvědomit, v tomto úseku přesto tělo dýchá. A dýchá jak? Dýchá každým plavem Bože. Jestliže meditující... V tomto úseku ne e, silou vůle, ale silou pozornosti se věnuje tomuto stavu mezi nádechem a výdechem, pak postupem času může e, získat poznání tohoto jemného dechu, pránického dechu. Čili po nádechu, úsek mezi nádechem a výdechem, mezi dech, pak výdech a pak další kumbaka, což je mezi výdechem a nádechem. A v tom stavu mezi výdechem a nádechem a nádechem a výdechem Je důležité ponechat vědomí v plném vědomí, bez rozstýlení. A aby jsme získali tuto schopnost, proto dýcháme vlastně celým tělem. Nádechu a výdechu bychom v této metodě měli bychom provádět tak, aby jsme byli vědomí, že při nádechu a výdechu se vlastně celá část těla, obzvláště nad diaframem, účastní nádechu a výdechu. A měli bychom si toho být vědomí. Čili v tomto stavu... Pozornosti, by jsme měli zůstat. A aby jsme zůstali v tomto stavu pozornosti, co je naše pomůcka, být si vědom toho, jestli dech je dlouhý nebo krátký. Jestliže pracujeme s celým tělem, jsme si také vědomí toho, jestliže Nádech je a výdech je krátký, mezi dech bude dlouhý. Jestliže nádech a výdech je dlouhý, mezi dech bude krátký. My se tento proces nesnažíme ovlivňovat silou bůhle, ale silou uvědomění. Tím, že začínáme vědomně prožívat stav mezi nádechem a výdechem, a výdechem a nádechem, tento stav se bude silou naší pozornosti, ne silou naší vůle podlužovat a stane se čím dál jasnější. Až postupem času počítek těla i dechu se zjemní, to může být doprovázeno světelným počítkem, který vlastně povede pak přímému poznání právnického těla, jemnějšího těla. A jak to jde dál, vysvětlím někdy příště, protože stav samády na základě tohoto zjemnění dechu. Má jisté stupně a jisté, e, jistou práci s antidotama, s e, odstraněním překážek a o tom budeme mluvit stát někde příště. Teď jsem dál jako hlavní základní instrukce k tomu, jak meditovat na dech Dle, e, způsobu, který je běžný v Číně a v Tibetu, obzvláště v Tibetu. Tato meditace na dech je pak e, vlastně základem práce na, na tantrických meditacích, což je uvědomění se kanálů a uvědomění se tzv. pindu světelných bodů. Ale o tom budeme mluvit někdy příště, teď. důležité je, aby jsme měli solidní bázi. Tomu, aby jsme se mohli věnovat těmto pokročilým stádium jogu. Tak kolik si dáme minut meditace, Tomáš, navrhne? 20. Tak já navrhnu 25. To je dobrý číslo. Tak se připravte tělesně i duševně na 25.